а летіти до неї треба мільйони років і швидкістю світла. Ну ти, звісно, брехун добрий, як і Калайда. Хтось я до тих зірок дорогу міряв, може ти? Учені міряли, і в книзі оздечки написали. Давай сюди твою книжку. Може ти не те читаєш, що треба? Покрашень узяв із рук хлопчика цікаву астрономію. Довго крутив її в руках. А тоді розгорнув на закладеній Соломенкої сторінці. Ну, та де тут твоя брехня? Далеко за межами. Читав по складах, як першокласник, межами, поправив свинопас, зазираючи до книги через лікоть покришня. Межами нашої халактики? Галактики, а не халактики, дядьку. Без країх просто. Торах просторах, дядьку. Все світу рухається безліч, безліч. Подібних зораних, та не зораних, дядьку, а зоряних систем вони звуться халактиками. Найближчу до нас зорану. Систему видно у Сузір'ї. Сузір'ї. Андромеди. Андромеди. На захід від її зорі у. Треба читати В, дядьку. Це латинська літера, так пишеться. Відскрити мені видно, як багровіє, бубнявіє кров'ю обличчя покришня. І я знаю, що зараз станеться, і мені соромно за себе в'їдливого, і соромно за покришнє. Я відступаю ще далі за скирту. Правиця об'їщика сіпнулася, і пувище стьобнуло малого Петруню по ногах. Книга полетіла низько над полем, наче лелека, летіла довго і упала в стерню. Хлопчах накульгуючи, на навздогін за книгою, а покришень матюкався вслід. А мать твою навчатель, я таких навчателей дюжину підні хоть як воший. Латинської йому захотілося. А хліб чий їси, падло, сьогодні по-латинському, а завтра по-чийому захочеш, я тобі встрою. Правильно я зробив, що виграв у покришня в шахи.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 В очах його були сльози. Покришень забрався в сідло. На коні він виглядав значимо, як я за кермом антрацитової волги. Ви, дядьку, не сертися. Я ж не хотів. Забринів над полем вибачливий голосок свинопаса. А по-латинському я тільки трошки літер знаю, зовсім мало. Покришень мовчки курив. А ті, що знаєш, забудь.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 Тільки мені даси прочитати спочатку, що там накарлякаєш, бо я тебе напишу, коли й про мене щось брешеш, як про тих русалок. І поїхав високо підстрибуючи в сідлі, наче танцював на все далі й далі, поки не розстанув у вечоровій імлі. Тепер я вже сам хотів, щоб на польовій дорозі з'явився Калайда, і він з'явився. Як з'являвся, вертаючись з далеких сіл, Часто, коли я пас свиню на клинку.